Në vazhdojmë me librin e vëlefshëm etika shkueljes në gjemi, ku përfësien edhe normat e namazit, zekatit dhe agjerimit. Jemi në temat e zekatit, uh, kemi më rrite tema që uh, ka të bëje me zekatin e arit dhe argendit. Ka thonë autori, rahimëhullah, në sabu dhehebi e shërune mithkallën, امثال نصابي ايرت است 20 مثقال ونصاب الفضه 100 درهم كلس نصابي ارجندت است 200 درهم وفي ذلك ربع العشر ادى بركته ييبت 1/4 1/10 ويضم احدهما الى الاخر في تكمل النصاب ادى ari me argendin bashkohen që të arrihet nisabi. Wa të dhammu qimetul urudhi ila kullin minhuma, gjithashtu edhe vlera e malit të rektis bashkohet me ari ose argendin që të arrihet nisabi. Dëmë thënë në këtë piesë ka të regu autori rahimahullah se për arë dhe argend, obligohet dhanja e zëqatit, si se si të regu maheret për kafës, për baktit dhe për e, ato, po, të korët ose të vjelat. Edhe gjithashtu pra për arën dhe argendin, jepet zekat, obligohet zekati, si dhe për ato që e kanë pozitën e arit dhe argendit, që janë valutat e ndryshme të se cilit vend të botës, të më thënë valutat tash që më shumë janë në formë të lejtërës. Nëse vlera e asaj pasurie që e posedon dikush, e arrinë këtë një sabë, si që ka së qeru këtu shekhu, rahimehullah, ka thënë se një sabë i arit është njëzet mithkall. Kurse një mithkall, si që është është është është 4, 4 presje 223 gram. Të më thënë, 4 gram e 223 të mitat të gramit. Të më thënë, aja është vlerësimi më precizë që e gamë dhënë, se përëndryshë e thënë, përafërësishtë, 4 presje 25 gram. Të më thënë, si 4 gram e një qerek grami, për aferësisht, kurse më sakt, 4 e 223. Kjo është një mithkall, që dhe më thonë, 20 mithkall, dhe të 20, herë 4 gram e një qerek, për aferësisht, vjen 85 gram, ose më precizë, është 84 gram, 84 presje, 86. 84 presje, 86. Më thënë edhe pak, për më vëtë 85 gram. Pra ku se ka kitë sasi, ose kitë pesh, të arit, apo aj që posedon pasuri, dë më thënë form të pareve, valutave, të ndryshme, oma parasysh për cilën valutë më atë fjalë, që e ka vlerën e këti, kësaj peshët arit, aje e ka obligim zekatin. Ose, gjithashtu, edhe për argendin, dhe më thanë, për argend, ka thonë për nga mirë i sër Allahon e Sillem, ashtë 200 dërhem. Edhe dërhem ka qenë valut, ose monedhe Bizantit, që e ka peshen 2,97 gram. Dhe më thanë, pothuajse 3 g. Prandaj ë herë 200, do të thon 200 g e kanë peshën e 495 g për më falni 594 g, 594 g do të thotë argjend. Pra 85 g pothuajse ari edhe 600 gram po thuajse argjent. Do të thonë atë vlerë ai që posëdon parë, do të thonë të valutave të ndryshme me këtë vlerë i bëhet obligim zakati. Nëse kurëmrin këta, do të ngjelet në këtë sasi për një vit, nuk paksohet, atëherë pas një viti e ka obligim të japë 1/4 e 1/10-s. Ose me thyës është një e katërdeta, një e dyzeta, e kësaj vlerë, ose me përçinte, dy e gjysëm përçinte. Edhe për këtë është argument, e, hadithi që ka transmitu Aliu radhjallahu anhu, nga pengameri sallallahu ane sallem, se ka thonë, fe idha ka në të lekemi e ta dirhemin, wa hale alejha l'haul, fe fiha khëmsa të derahim, Do të thonë nëse ai ka 200 drhem, edhe atyra ju kalon 1 vjet, 1 vit, atëherë aty obligohen 5 drhem. Do të thonë 5 drhem prej 200ve, ëh është 2,5%. Ëh, "Welaysa 'alayka shay'un", do të thonë edhe nuk ke obligim asgjën lidhje me arin, "hatta yakuna laka 20 dinaran", do të thonë derisa të posedosh 20 dinar. Kurse dinari ka qenë Monez e persis Monez e art Fejda kanët lëka ishrun e dinarën Wa hale alejhe l'haull Fefiha nisfu dinar Dhe më thonë që fëse Posedon 20 dinar Edhe ju kalon natyre një vit Atëher obligohet jepet zekat Gjysëm dinari Fe ma zade fi, Fe bi hisa bidhali Kuse ajo që është më, më shumë se kjo Atëherë me këtë logaritje dhe të të kuptoni se tregum për baktit, prej kax deri kax je për kështu, kurse për, për arin dhe argjendin, këtë që je ka tregum për nga Meri Sallallahu Nësile, mashtë si përqindje, më thonë prej 200 dërhemve, 5 dërhem, ose prej 20 dinarve, gjysëm dinari, edhe në të dy rastet, është e njajtë një e 20, ose një e 4 të e njët djetës, Edhe ajo që është më te përse kjo, me këtë logaritje. Dhe më thanë, pa marë parasysh sa është, është një dinar ma shumë, a gjysëm dinar, a ja, 200 dinar, dhe thëtë me këtë logaritje, duje gjysëm përçind. A në qofë se është më pak, atëherë nuk ka zekjat në atë pasuri. Edhe, si që ka thanë autori Rahimehullah këtu, bashkohen, dhe më thënë, sepse këto janë prej lojit të njajtë. Ari dhe argjendi janë vlera, ose, me thënë, ndryse valuta, dhe thëtë, me cilat blihen gjerat, pranda janë të të njëti të loj. Nëse njeri u ka një pies ar, që nuk kam ri tëftë 5 gram, edhe një pies argjend, që nuk kam ri, dhe më thënë, 600 gram, nëse njeri u ka një pies ar, atëherë ato bashkojnë për ta logarit një e, një sabë, qoftë me argjentë, me vlerën, ose me arë. Aste qartë. Më thamë, ato bashkojnë me logaritë për ta logaritur vlerën e ati që më spetë më rinë një sabën. Dë më thamë, varët prej cmimeve, tarit edhe argjendit, dë thëtë me logaritë me atë lojë që më një Herët, du më thënë, ma post, e më rinë në sabin. Edhe, atëherë je pëtë, kurse përçindja është e njajtë, du tëtë nuk ka dalim se për cilin bëhet fjallë. E njajtë a vlenë edhe për valutat tjera, që i bërdorim kohën tonë, du më thënë, të gjitha bojën bashkë, që të më rinë vlerën e arit ose të argendit, me cilin, si që thamë, ma herët, më rihet në sabi edhe je pëtë zekatë. Pas Vela zekat e fi hulijin mubah. Fe idha, pra nuk ka zekat, nuk obligohet zekati për stolit që janë të lejuara, halal. Fe idha u iddëllit tijara, fe fihi zekat, në qofë se ato stoli janë për trekti, atëherë je pët zekat për ta. Dë thot stolit që i bartin, grata dhe burat, për mërë për asysh, ato që janë halal, dë më thënë si dhët të asjeroj më vonë, pra ato që bartën për stoli, nëse janë për tregti, do thënë për shitje, atëherë nuk ka e, nuk ka kundërshtim, nuk ka ihtilaf mes dietarëve se obligohet zekat të jepet zakat për to. Mirpo ato për të cilat at, ato stoli që bartën, do thonë për stoli, jo për tregti, ka ihtilaf mes dietarëve. Disa thojnë se nuk je për zekat për to, e disa thonë se edhe për ato je për zekat. Kurse e shohim, autorje ka pru mendimin atyre që thonë se nuk je për zekat për stëlit. Mirë po, mendimi maj sakt, është, të cilin e përkrajnë argumentet, vëllahu a'lem, është se je për zekat për ato, sepse ato janë pasuri, dhe argumentet e përgjithshme që janë për dhanin e zekatit nuk e përjashtojnë atë pasuri që përdoret për stëli. Dhe gjithashtu ka argumentet veçanta për stëlit, nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiallahu anhuma, thot se një grua ka arte i dërguari Allahut, sallallahu aleyhi wasallem, edhe ajo ka pas me vete një vajz, dhe vajza e saj, bia e saj, ka pas në dorë dy halka, dy halka, Bëlyzyk, se i thonë Të trasha, të arit Dëmë thonë, dy halkat trasha të arit Edhe i ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem E të tine zekatë e hadhe Dëmë thonë, a jebë zekatën për këto a, Gruja ka thonë jo ja. Ather ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem E jesurru ki, e një sëvvirë ki, e një sëvvirë ki, la hu Bihima jo melkijame, si varejni minnar. Dëmë thanë, a kje që eftë që Allahu të të varë në dorë ditën e gjykimit dy halka prej zjarit. Dëmë thanë, kjo është argumenti drejt për drejt se për stolit, dhe thët, jepet zekatë. Dhe kjitë hadithët ka transmitu e Budahudi dhe të tjerë me Sened Hasan. Po ashtu, e... Në hadithin që e transmetonu Musëlleme, radhjallahu anha, thot se ka, ka, ka bërët, du më thënë, du një stoli prej Ari, edhe i ka thënë pengamirit sallallahu anhe sallem, e kenzun hadha, është thesar ose tubim kjo, mbledhje, mm -hmm. se në hadithë, Në jetë, ka thonë Allahu e ledhina, je knizunet dhe hebe u elfidda, dhe më thënë ata që mledhin e grumbullojnë, arin dhe argendin, edhe vazhdo në jeti që nuk e japin e, sadakan për e tyre, atëherë, do të dënohen me, me atë. E, prandaj e kapita është, kjo e grumbullim, dhe më thënë stolia që e parti, ka thënë, për nga meri sallallahu anësillem, ma belegha në të eddi zekatëhu, fe zekki nështë, Ajo që e kam ri një sabin, dhe më thonë, për me dhonë zekat, atëherë jepe zekatin, dhe në atë rast nuk është kënzë, nuk është grumbullim. Edhe kjo është hadith që transmitone Budavudi me Sened Hasan. Dhe më thonë, këto janë argumentet dhe argumentet e përgjithshme për zekatin, vërtëtojnë se edhe për stolit jepe zekat. Tash në temën e stolive, zërohet autori rahimeh allah thot wayubahu lizakarin min alfidda al khatam domthon burrat meshkujt kan te drejt ose u lejohet te bartin prej argjentit domthon u lejohet unaza wa huwa fi khinsri yusrahu afdal thot mavlus mamir per bartjen e unazes esh hmm. ne gistin e vogël te dorës së majt وضع احمد التختمه في اليمين اذ يثوت سيدنا محمدي kafun e ka adopsu domthan um uh, licsmerin e bartjes uh, unazes n dorën e djatht thot wa yukrahu li rajulin wa imraatin khatamuh hadidin wa sufrin wa nuhas edhe urrehet per edhe uh, per meskuj edhe per femra bartja e unazes te uh, hekurit ose të bakrit ose të aluminit, Allahu alem. Fath wa ybahu min al-fidda qabiatu as-saif. Domthan gjithashtu lejohet pra të përdoret argjendi në stolisjen e spathës, edhe gjithashtu në stolisjen e shalës, sepse thot sahabet i kanë kanë përdojrë shala që kanë qenë stëllisurë me argendë. Dëmë thënë, në këtë pjesë, si cë thamë zgjerojët në qështjën e stëllive, pra ka tregu për bartjën e unazës të burët, pra lejohet, përmar parasysh, lejohet bartjë e unazës në dorën e djadë dhe në dorën e majtë. Nuk ka në diska që ndalon, edhe të dyja këto janë transmitu për për për nga meri qërë allahën e mësëllim, do të dorën e djathtë dhe dorën e majtë. Ëh, ajo që përmendet për dorën e djathtë është hadithi nga Enesi radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bartë një t argjendit në dorën e djathtë, në të cilën ka pas një gur të Abisinis. Ëh, dhe gurin e ka bartë në, do të them në anën e mbrenshme të dorës do të nga ana e e suplakës ose si më thënë pra brenda e do thotë ajo që është transmetuar është edhe për dorën e gjatë edhe dorën e majtë nuk ka ndonjë vlerësim siç e ka përmend ndonjë do thotë dallim siç e ka përmend autori rahimahullahu kurse në lidhje me unazën e hekurt ka ndalesë Dhe më thënë ndales që është haram Atë e ka transmitu Amr ibn al-As Ose Abdullah ibn Amr ibn al-As Radiallahu an-hume Thotë se pëngamiri sallallahu në sëllem E ka pa dikon prej sahabeve Duk e bartë unaz të arit Dhe i ka, e ka ndalu Kursa e ka hejdhur atë unaz Pastaj ma vonë ka bartë unaz të hejkurt Dhe i ka thënë pëngamiri sallallahu në sëllem Hedha shër edhe hilje të ahlinënër, më thënë kjo është edhe më kejqe, kjo është stëllia e panorve të gjëhenemit. Edhe atë e ka hedhur, pas taj më vonë, thot, ka marë unaz të Argendit, dhe pengamiri së lëllohan, nëse me ka pa dhe nuk i ka than asgjë. Kjo është e kanë transmitu e, Ahmedi, e kanë transmitu i mamë Ahmedi në Musnet me Sened Hasen. Gjithashtu në lidhe me Stolisje të shpatave janë përmend disa argumente dh, se Pengameri s.a.s. ka pas edhe në këllëfin e shpatës, edhe në dorëzën e shpatës, zbukurime ose stolisje prej argendi, në më thënë që janë të lejuara. Pastaj thot autori, rahimehullah, wa jubahullin nisaimin e dhehbi wal fidda, ma gjarat, adet u hunne, bilub si hi, edhe për gratë, lejohet, lejohen stolit prej aurit dhe prej argjendit ato që janë të zakonshme. Do të thonë që bartën zakonisht nisa, e grat, pra si kanë bart e, zakonisht jo disa stoliq që kanë filluar në kohën e fundit që nuk janë të zakonshme për njerëzit, e jo për muslimanët. ë Pra bartja e aurit për burat është haram, kurse për grat është halal. Edhe përket është argument, hadithi që e ka të nësmetu Ebu Musa Eleshari, radhi Allahu anhu, i cili thotë se për nga meri sallallahu ane me sallim ka thonë, inna allaha azzawajalla e hallali inathi ummeti alharira wa dhëhëb, pra allahu ja kale ju femrave të umetit tim, bartje në mëndafshit dhe Arit, wa harra me hu ala dhukuriha, kurse, wa ka ndalu me shkujve. Të këti umeti. Dëmë thamë për këta, kjo është që është e njohur të muslimant, dhe thotë se mëndafsi dhe ari, janë të ndaluar për burat, kurse janë të lejuara për grat. E, sa për Argentin, përmendëm se lejoet edhe për burat. Pra lejoet për unaz, jo të ëh do të thon xinjirn qafës evanth ose të ngjashme ato janë haram. Pastaj thot autori rahimahullahu ve yahrumu tashabbuhu rajulin bimraatin wa aksuhu filibasin wa ghayrihi. Do thon haram është për ngjashimin i grua i burrit me gruan dhe gjithashtu e kundërta, për ngjashimin i gruas me burrat qoftë në veshje ose në diska tjetër. Dëmë thonë, zdo gja që është karakteristike për njërë në gjeni, ndalohet që me të të përngjasohet gjenia tjetër, qoftë shenë ato lëvizje, ose mënyra të folurit, ose forma, flogëve, veshje, se kështu me radhë, dëmë thonë, zdo gja që është që karakterizon njërë në gjeni, ndalohet atë at tamare, dëmë thonë, në gjenia tjetër. Edhe kjo është hadith transmit, që është sahih, transmitohen nga Abdullah ibn Abbas i radhiallahu anhuma, thot, leana Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, elmu të shëbihine minën rrijali bin nisa, më thani ka, e, pengamiri sallallahu aleyhi wa sallam, i ka malku e, burat që u përngjasojnë grave, u elmu të shëbihati minën nisa i bin rrijali, edhe grad të cilat u përngjajnë, burave kete ka transmetuar uh, Buhariu pa ashtu uh, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu ka than, Allahi, sallam, yelbis, yelbisu, uh, thana laana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbis yalbisu libset al-mar'a domethan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku burrin qe vesh rroba te grave ual mar'ata talbisu libset ar-rajul edhe gruan e cila vesh rroba te burrave Dhe thët, kjo është gjithashtu, edhe kjo qështje e njohur të shumica e muslimanve, pra e, ruhuni prej këti devjimi. Pas të e ka thonë autori, rahim e Allah, babë zekatil urud. Dhe thët, tema në lidhje me zekatine malit të trektis. Dhe thët, urudut të gjera, i thonë në rabisht, pra mali të trektis, zdo mal, pa marrë parësysh, qëfar që përbëri e kështë të marad, zdo mal i cili është i pregaditur dhe i veçum për të bërë trektime ta. Dhe më thënë aty, hinë zdo mal. Thot, autori, rahim e Allah, te gjibu fiha i dhe belegat kime të ha nisabën, pra nëse vlera mal, e mali e arrin nisabin i dhe kanët lit tijara. Dhe kjo mal, dhe më thënë, është pregaditur për të rekti, atëherë është të obligim të jepët zekati për të. Pas të e thotë, wala zekate, fi ma, u iddelil kirai min ikarin, u hajëvanin, u gajrihi ma, kurse nuk jepët zekat për një mal, që është pregaditur, përse mullë për qira, për të dhonë me qira, ose për e, ndë një përfitim tjetër. Bëhet fjalë për malin, thotë, pëmër parasysha është dhe me këtë, pasurije patunçme, apo kafsh, e kështu merad, dhe të bëhet fjallë për malë, që është vetëm për trekti, jo malërat që janë për punë të tjera. Sigur, e, pra rasti, nëse është, e, nëse dikush posedon salon të makinave për ti shqit, atëherë, për ato, duhet me dhanë zekat, nëse e kanë mërinë një sabin, edhe zekonisht e mërinë, Edhe pasi të kalojë një vit, kurse dikush tjetër që ka të njëjtin numër të makinave, për shembull për taksi ose të ngjashme, ai nuk e ka ose për të dhënë me qira, gjithashtu nuk ka obligim të japë zakat për vlerën e tyre. Jep zakat për fitimin nëse e mbledh, ose për vlerën e tyre jo. Ja. Edhe çdo gjatë tjetër. Ajo që është e ndame për tregti, për atje jepet zakateve, për këtë janë argument e, do thotë ato argumentet e përgjithshme për zakatin, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, pra merr prej pasurive të tyre sadaka me të cilën i pastron. E pa po ashtu ka thënë Allahu wal ladhina fi amwalihim haqqun ma'lum Lissa ili wal mehrum, në më thënë, besimtartë janë atë të cilët kanë e, hiset caktuara prej pasurive të tyre si obligim, që u jepet lypsve dhe skamnorve. E, gjithashtu ka thënë Allahu, ja e juhelle dhine amenu, en fiku min tajjibati ma këseptum, pra oju e, që keni besu, jepni prej të mirave të cilat i keni fitu, Vëmim me akhrajna le kummin el ard, edhe për atyre që ju a kemi nëzirë nga toka. Pra në përgjësi, mali që është pregatit për e, trekti, nëse e kam rrinjë vlerë ati malit nisabin, edhe, një sabin, edhe mësit i kalojë një vid, dhe të të e ka obligim tjepet zekat, sikur, si tjepet për arin dhe argendin. Ka than Ibnul Mundir, rahimehullah, pra ka i gjma të djetartë se për malin e për pasurin ose malin e trektis jepet zekat, kur ti kalojë një vit, edhe thot kjo është transmitun nga e, Omeri, radhjallahu anhu, nga ibiri i biri i ti, dhe më thënë Abdullaj ibn Omer, ibn Abbas, edhe e, prej sahabeve të tjerë, dhe kitë mendime kanë e, fukahat e mdhejt të abijin veç, që ju e në 7 fukahatë, Gjithashtu Hasan el Basri, Pasta uh, i Jabir i bën Zed, Mejmuni i bën Mihran, Pawus, Nekaj, Thori, Auza'i, Shafi'i, Ebu Gbejd, Ishaq, edhe Ashabur Rai, edhe du më thënë djetarë të më dhebit Hanefi. Pra gjithë këta janë të mendimit se jepet për uh, malin e trektisë. Kurse, si që thamë ajo që uh, aj malë që është i vecum për pun me të, për qira ose për diska të njëshme, atëherë, për atë nuk jepët zekat. Dhe, përmendim edhe një tem tjetër, që ka të baj me zekatul fitër, pra zekatul fitër, i thuet kështu zekati i fitërit, kurse fitër, dhe më thënë dërprejrja e agjirimit. Edhe, quhet zekatul fitër, sepse shkaku i obligo shmrisë këti zekatit, është ndërpredja e algerimit. Bahet obligim, kur të përendoj e djeli në ditën e fundit të Ramazanit. Atëhere bahet obligim zekatul fitër. E... Prandaj, aj që ka qenë gjallë deri, dhe më thënë në atë moment, për atë jepet zekatul fitër, kurse përfmin që ka lindë pas kësaj, pas përendimit dielli do të thon ditës fundit të Ramazanit nuk është obligim të jepet zakatul fitrës sepse ai nuk ka qenë i pranueshëm në momentin kur është bë obligim. E, kjo zakatul fitrës zakat për e, njerëzit, do të thon treguim për pasuritë ndryshme, pra pastrim për arën, për argjentin, pastrim për baktitë, zakat do të thot pastrim, prap pas pastrohet ajo pasuri kurse zakatul fitrës pastrim i shpirtrave i njerëzve prandaj jepet për secilin njerëj në familje, do të thonë familja dhe atë për çin njeriu që i ka në përgjegjësi, do të thonë qofshin të familjes ose ë rob ose dikush tjetër për të cilin kujdeset njeriu, do të thonë për ato për secilin shpirt, do të thonë për secilin njerëj jepet zakatul fitr ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo kupton fitr se ka than lisa imi farhatan farhatun inda fitrihi do methan agjerusi ka dy gzimje një gzim në fitr do methan disa prej dietarve kan than se as për çellimin iftarin secilën dit disa kan than se as për çellim iftari i fundit do methan kur ndërpritet më agjerimi u eferë hatun inde liqa i rabbi hi edhe një gëzim ka kur të atakoj zotin e ti, Allahu në gëzoft në atë moment. Dë thotë se e, agjerusi gëzohet kur përfundo në agjerimi, sepse Allahu ja ka mundësu në thënë që të apletsohe këtë i badet madhështor dhe këtë rukën shtyll të islamit, edhe si që gëzohet në atë moment, prandaj duhet me dhën edhe zakatul fitr edhe gjithashtu ai njeriu gëzohet edhe kur ta takojë Allahun me këtë xherim që e ka përgatitur për vetë. E thot autori rahimahullahu, "Wa hiya tuhratun lis-saimi min al-lahwi wal-rafath", pra zakatu fitr është pastrim për agjëruesin prej fjalëve të këqeta ose prej fjalëve të ndyta që i ka thën gjatë xherimit dhe thëtë wahia fardu ajinin ala kulli muslimin edhe është fardës ajin për së cilin musliman vëtë veti së cilin musliman e ka obligim idha fadula indhe hu anë kutihi wa kuti e jalihi jomë l'idi wa lejlatihi dhe më thënë qofse ka ushqim që është më teper se ushqimi që i nevojitet për të ushqyër aj dhe Ata që më varën prej ti, dëmë thënë familja ti, që më varën prej ti, e natën e bajramit dhe ditën e bajramit. Në qëfëse njëri u ka ushqim, sa i mjafton për veti edhe për ato që i kanë përgjëtësi, që të ushqet, dëmë thënë, atë natë dhe të nesërme në ditën e bajramit, dhe i te pronë ushqim, atëre, atë e ka obligim të jape për zekatul fitër. Edhe jepët saa, anehu wa amma yamunuhu min almuslimin pra jep nje sa ushtim për vete dhe për të tjerët që i kanë përgjegjësi që janë musliman. E thotë wala talzamuhu 'an al-ajir, nuk e ka obligim për dikë që e ka marrë me pagë, domethënë sherbetorin që e pagun. Pastaj thotë fa illam yajid 'an al-jami'i bada bada bi nafsihi, nëse nuk ka ushtim për me dhënë nga një sa për të gjithë Ata her fillon me vetveten. Nëse ka 1 sa vetëm ushim që i tepron për asaj që duhet ta han ditën e bajramit, atërejë vetëm për vete. Thumel aqrab fel aqrab, pastaj atë që e ka më afër. Nëse i ka 2 sa, e jep për vete edhe për më të afërmin që e ka për familjes së këtu me radh. Wala tajibu anil janini ijma'an, nuk është obligim për embrionin, do të thënë për foshin që është në bark, që nuk ka lind, nuk është obligim kjo me i gjma, se nuk është obligim, por kemi të regu se disa djetarë thonë që preferohet për e, tjepet për atë. <coughs> Thotë, u emën të berra, bimuën e ti muslimin, shëhra Ramadhan, lezimet hu, fitratu hu, edhe kush e, e kam bajt vëllënetarish në një musliman në gjatë Ramazanit, më thënë që vse nuk ka pas, nëse e ke gjithë në një dvarëfer, që nuk ka mjaftu shëmushqimë, edhe gjatë Ramazani të ke ushqy, atëherë gjithashtu e kje për detyr me dhënë edhe zekatul fitrin për ta kur të kryet Ramazani. Dhe të të kjo është që ka thënë autori Rahimahullah, pas të e shekha ba di përmen argumentet, e, si që thamë, dhe të zekatul fitr është zekatun nefës, dhe më thënë është pastrim ose zekat për njerëzit. E, edhe ashtu, si që ka thënë për një mërë, për një mër pastrim për agjeruesin prej fjalëve të kota dhe fjalëve të ndyta, siç ka transmetuar Abdullah ibn Abbasi, ka thënë fara dha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat alfitri tuhrata lis saimi min alghwi wa rafth, wa rafth wa tu'matan lil masakin, do të thonë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nai ka bë obligim zakatul fitrin si pastrim për agjeruesin prej fjalëve të kotave të ndyta dhe ushqim për të varflit. Dhe ka thonë, men eddaha qables salati, fëhje zekatun makvula, ku se jebë për para namazit bajramit, uh, a i ka dhanë zekat të pranum, wa men eddaha ba'da salati, fëhje sadakatun minë sadakat, kurse a i që jebë pas namazit bajramit, a i ka dhanë vetëm një sadakat për gjithshme, të thotë nuk e ka dhanë zekatul fitrin. Ëve thamaj është obligim për secilin musliman, qoftë maskull ose femër, i madh ose i vogël, ë rob ose i lir, do të them për secilin musliman, për të cilin ka përgjegjësi njeriu, siç ka transmetuar Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën obligim zakatul fitrin në sa' prej hurmave ose prej grurrit ose do të them prej ushqimit që duhet tjepet për robin, për t'lirin, për maskullin, për femrën, për t'voglin, për t'madhin, prej muslimanve. Më than për se cilin musliman. Edhe e, ka urdhru për nga mirë i sallallahu nësëm që tjepet për para se të dalin njerëzit për t'afal namazin e bajramit. Këtë e ka transmitu Bukhariu dhe muslimi. <coughs> Sasija që jepet, si së thamë, këtu nuk ka një sabë, nësabi është nëse ka ushqim që i mi afton për atë natë dhe ditën e bajramit dhe nëse i të pronë atëre jepët nësa dhe sajnë e kemi sëqarunë se cilin Ramazan është e, një enë që matë sasi jo pesh edhe ajo sasi është e, logaritur me saktësi 3 litra dhe më thënë e, ose si bërë në tre decimetra kubë. Dëmë thënë, ajo është sasija që duhet tjepët prej ushqimeve. Edhe, <coughs> si që sërëgumë, nëse njeri u t'i të pronë vetëm nisa, jebë vëcë për veti, nëse ma shumë, dëmë thënë, për atë që ka më ta afort prej familjes. Pas të e thotë autori rëhimehullah, vajë gjuzë të këdimu ha, qable l'idi bi jomin e u jomenë, lejohet që të jape zekatin edhe maheret një dit ose dytit për para bajramit, uela e gjuzët të khiru ha anjomil fitër edhe nuk lejohet që të jape më vonë se ditën e bajramit, fein feale e fe ale, thime wa kada, nëse e ka bëhë këta, nëse nuk i ka dhonë, du më thënë, për para falje së namazit bajramit, ka marë më katë, dhe duhet të bëje kaza, du më thënë, më vonë, duhet me dhonë, mirë për para nuk është Kaba mëkatë pësej ka dhanu. Walafdalu, jomë l'idi, qabla s-sala, ma e vlefës, mëja është ditën e bajramit, dhe pas namazit sabaut dhe para namazit të bajramit. Edhe, <coughs> uh, për këta, ka, ka transmitu Bukhariju nga Abdullah ibn Umeri, radhjallahu an-huma, ku në fundë hadithi të thuhet, wa kanu juqtuna qabla l-fitri, bi jomin e unë jomejn, thotë për sahabët se e jipnin zekatul fitrin, për para bajramit, një dit, një ose dy dit. Pas taj, thotë autori, rahimënullah, walwajibu saun min temrin, au burrin, au zëbibin, au shairin, au eqitët. Dhe më thënë, obligim, obligimi që është, tjepet është një saa, me hurma, grur, rustfat, fejker, ose ekit, dhe më thënë, disa thënë se është sin form të qumshtit në pluhur. Fein udi me ha, akhra gjemaj e kumu me ka me ha min kutil beled, dhe më thënë që se nuk e ka, ka dë njërën për e këtyre, atëherë jebë ushqim që, është, që përdoret në atë vendhë wa ahabbe Ahmedu të nkjetët taam, edhe i mamahmedi ka thonë që preferohet të pastroje ushqimin, du më thanë, si që të regume dhe për zekatin, pra drithrat edhe këto duhet të jenë të pastra, mjëllë i përshemull, i situr, e kështu me radhë, <coughs> pra tjepet vetëm ajo që përdoret për ushqim, jo tjepet me, me atë bërlogu në ushqimit që është kur mblidhet tha thu hakahu an ibn sirin thon kët mendim gjithashtu e ka transmetuar me ahmed nga ibn sirini tha thu yajuzu an yuqil jamaatu ma yalzamu al wahida wa akso vayajuzu an yu'ti al jamaata ma yalzamu al wahida wa akso wa wa ak pra lejohet qe t ia jape disa njerëzve at qe esht obligim per nje njerëj edhe kunderta sa so, do thot kjo pra fillimisht ne sa siç treguam sasia e sajt është që jepet me ushqim. ë ka thonë Ebu Said el Khudri radhiyallahu anhu, "Kunna nukhriju zakat al-fitri", pra zakat al-fitrin e jepnim. Kur thotë kështu e jepnim sahabët, do të thonë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë nisa prej ushqimit ose nisa me ë grur ose një sa me hurma ose një sa me çumës pluhur ose xhijz, Allahu Alem, ose një sa me rustfat. Këto kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Këto pesë ushtime që i ka përmendur janë kanë qenë usimet kryesore që kanë përdor, domethënë te sahabët në atë kohë. Prandaj kuptohet se secili ushim që është usim kryesor në një vend vlenë për të dhanë për zekatul fitër. Edhe, e, si që ka thënë një ma Mahmedi, pra duhet që të pastrohet tjepë të shqimi maj mirë, ma, e, i pastër, i pregaditur për të gatudë, më thënë. Edhe, kjo vlenë për së cilin sadaka, ose së cilin prej zekateve, si që ka thënë Allahusë, lënë të nëllu lëbirra, hëtë të atë unë fikumim ma të hibbunë, të dhëtë nuk mund të arrini bëmirsin dheri sa të jepni atë që edoni. Dëmë thënë, kër jep diska përhirtë Allahut, të jep është prej asaj pasurije që edo për vete. Po ashtu ka thënë Allahu, ja e ju halledhina amenu, enfiku min tajjibati ma këseptum, dëmë thënë a ju që keni besu, jepni prej atyret mirave që i keni fitu, dëmë thënë prej më të kanshmeve që i keni fitu, vëmim më a khrajna lëkum minë lë ardhë, dhe prej atyre që wake, ju a kemi nëzirë prej tokës, vëla të jem me mulë khabithë minhu të mfikun, edhe mose kërkon njose, mose zgjidh një atë matë keqen, që të jepni, edhe në vazhdim thot, vëla së të mbi a khidhi, që asë për vete nuk do të këshit marrë. Dhe thot, e, pra duhet të jepet, më e mira për cilën ka mundësi njëriju, pasi atë e jepë në realitet të kallahu subhanehu vëtë ala. E, edhe si që ka thanë më në funë autori rahimehullah, pra nuk është obligim që me dojë mos të jepët një dvarëferi njësa. Mundet që atë që e kanë obligim më shumë veta të jepët një njëriju, po mundet edhe kundërta, atë që e ka obligim një njerit, ja shpëndajet disa vetave. Dhe thëtë, më rëndësia është ajmenzirë për vetë e njësa, mundet me a nda disa njerëse, ose mundet me mledhë për gjith familjen edhe për tjirë, edhe me a dhanë vetëm një njeri jutë. Mi aftojmë dhe rikëtu, Allahu alëm, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, anil hamdu lillahi rabbil alamin.